Вджола пливла коло самого носа, відбившись від своїх, а хлопець все косив оком на завадівку, звідки мала йти до церкви Галочка із товстою русою косою, перев'язаною червоною стрічкою та разком червоного коралового намиста. Баба її балувала і давала намисто носити на щодень, бо Галечина мама втопилася якоїсь весни за греблею, чи повсковзнулася, не хотячи, чи сама захотіла. Ніхто не знав, але добрий піп поховав на цвинтарі, гріх на себе взявши, і Галочка залишилася із бабою, великою, сивою і звучним голосом. Її всі дівчата боялися, а Галочка ні, і те, що така маленька дівчинка не боялася такої великої баби, колись безмірно його дивувало. Він із захопленням дивився на її рухливу фігурку, на важку косу, на замурзану сорочину, на спритні пальчики, що підкидали камінці найвище, усіх їх одразу і ловлячи. Казали, що вона панська. Але звідки лі їй бути панською, коли жила у такій, як у всіх хаті, гризла печену картоплю з кулака, хіба що коралі носила, мов стара, у і в свято і ніколи ніхто на них не посягав, ні хлопці, ні дівчата, ні Семиківські, ні Сторонські. Баба не давала своїй галиці нічого робити, і то була велика дивниця в їхньому селі, в якому всі робили як мурашки, що стягаючи на собі, а галочка вишивала. Баба вергала мішки і верети, водила коня, Могла і заплуга взятися, коли п'яний Степанора у неї вже надвечір, балакала з бджолами коло вуликів, молотила соняшники, складала полукіпки, спішила, ніби хотіла настарати для галочки більше, аніж настарала для доньки. Про тамту не могла й чути, бо блідла і йшла звідти, де заставала її розмова. Ніхто й не разив її надмірними згадками, лише в'їдлива хапуха зонька, що по ночах підкрадала, дещо трапиться під руку, якось спробувала їй двічі сказати щось недобре про небіжчицю. Баба перший раз витерпіла, а коли дурноверха зонька подумала, що її зле вчули, хоча вона добре знала, що баба має вухо, і переповіла ще раз, але так, щоби вчули на третьому селі, то баба взяла її за фартух і разом із великим червом підняла та кинула на саму середину глибокої завадівської калюжі, яка не висихала, здавалось, ніколи на радість качкам та гусям. А після вчорашнього дощу була широка, як став. Зонька вилізла з неї, мов, з пекла, під сміхи дітлахів і поближчих сусідів, і перестала бабу чіпати. Кожного підобіднього літнього дня він стояв при хвірці і чекав, коли галочка відчинить корові ворота. Він думав – Чого-то гарну людину ще й так гарно кличуть. А якщо погана, то кожен старається як грубіше. Панько, оберку, зонько, гапко. А тут, що сама зірочка, що ім'я Галочка. Хоч повно в їхньому селі Гальок і Галь, а Галочка одна. Її вже не дитяча, але ще не дівоцька фігурка Вимальовувалась на тлі самиківського неба, Легка курява піднімалась від коров'ячих ратиць, Тепла і м'яка, аж хотілося по ній пройтись. Очі галочки весело блищали, вона щось підспівувала, вимахуючи лозиною. Але він знав уже таємницю її очей, бо тихенько приглядав за нею, прокрадаючись у житі та городині, то навприсядки. То поповзом, аби надивитися на неї, бо мало йому було... Миті коло дороги чи дитячого пустування, тим паче, що Галочка ставала старшою і все рідше виходила опівдні на вулицю, весь час вишивала. Тайним мати крутила, як віхтем, подай, принеси, доглянь, посапай, дарма, що студент. Ладен був подерти і порубати всі ті клапті, що лежали у неї на колінах, бо відібрали її всю до решти, а літо стікало, як меди з ложки. Часу не мав, бо мусив іти до науки – хоча яке там мусив, хтів, летів, марив, книжками, юнацьким гамором, незвиклою музикою мудрих слів, інших мов. Тримала його тут, не давала до кінця відірватися від села, стояла на кожному аркуші, який відкривав, знав, що навіть у свято, коли шити великий гріх, ховалася у тому кутку саду, що рогом виходив у поле, і крадькома сторожко, оглядаючись за бабою, шила. Але що б та баба їй зробила, коли достеменно бачив, як стояла на порозі, дивлячись на свою одиначку, і витирала очі? Такої баби не знав ніхто, так само і Галочка, котра втуплювала погляд перед себе у простір,